tambo escoitando estas mozas que ti asesoraxe en máis dunha ocasión é, é que de verdade que disfrutamos escoitándolas pon lleven o, o fondo, me parece que sí, é que sí. o micro falla un pouco, si sí. sí. no, digo que non as asesorei eu, eu Ayudas, a min eh? gusta no, eu, a min gusta moi moitísimo como cantan, me parece que cantan de maravillas e que, que son as, as cantareiras máis afinadas, sen dúbida que do Galicia, sen dúbida Galiza eh, pero, pero elas son ultra autónomas e sí, y son como sí. ela dixo ben, elas se bastan eh? son, son un referente ao, actualmente na, na, na música galega totalmente, sobre todo para para, o sea, para todo as aseracións en xeral pero sobre todo para a xuventude que para tan xu... necesario sí, que, sí. que, y, que y, a xente y... conecte a xoventude, elas no. fano Sí, e ademais moitísimas rapazas Moitísimas pequenos rapaces Mesmos que na nas escolas E doutros do do sitios Demandan a súa presencia Porque, son, son, son extraordinarias Bueno, como ti tamén eres Xes, no, eh, no, me... eh, eh, non te queremos Incomodar máis, para nós foi un placer No, nada, foi mi, una, o placer foi meu Unha enorme satisfacción Comprobar que, que continuas aí E cos mesmos músicos ou mudaches de banda no, Os mesmos, de banda. As mesmos con, maña amigos con Tito Calviño Fernando Tito. Fraga Isabela Galván eh, Xavier C E aí Esperemos que me dure moito tempo esta banda Porque estou moi contenta con eles Si, sí, si sí. Bueno Ti Eres a líder Por lo tanto Tens que facer Todas os cousas Casi por ti mesmo Por certo mm, Que Que teñas unha feliz estancia Que disfrutes co Co audiencia Que, que, que mañán seguro que vai A, a aplaudirte A rabiar uh -huh. E eh, eh, que bueno Pois pues, Os os éxitos que seguro que terás máis adiante. No grobe tamén, aí, a parte de marisco, grandes <ríe> persoas tamén, non? Sí, ademais ali outra cousa non, pero festas, ostras, sí. saben facer, eh? sempre vale. hai moito ambiente... Mm. E ademais bueno, ainda como agora vengo o bran este que agora vengo bran en novembro, pois pues, mañán, o sea, lunes case se poderia ir á praia, no no horabe tamén. Sí, había unha temperatura, sí, tivestes un verán, un verán bastante difícil mentre que agora, pois pues, parece ser que a temperatura é un poquíño máis agradable. Sí, eh, pero no? bueno, Galicia no, no no... sempre foi así, tampouco, a mí gusta. <ríe> a mí. <ríe> bueno, que che desexamos todo o mellor, que non te queremos incomodar máis, que para nós foi un placer enorme es eh para min. eh de verdade. Que sigas así de feitiña E vos igual, e un bico muy fuerte Ve a todas esas cosas que nos coitan, claro Claro que sí, bueno, ponemos un bocadillo de música Para Ay, despedirte meño. Es que é para querer Vaya unha ignorancia tola Deixar seca unha ponte Para beber ahogado ay Vaya la, la la la la la Para beber ahogado outra ay, Os veciños de fumate Son pocos e mal unidos Andan polas chamineas Como gatos escondidos ay la la la la Que te levo demo, bye bye, que te vai levar Bye bye, que te levo demo, martelo carnaval Eso expliquei